Лю – це сінь. Вічна – життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Чимало представників ЗМІ забажали бути присутніми під час процедури, однак більшість інформаційних ресурсів оминули цю подію увагою. Кімнату для проведення евтаназії обладнали в приміщенні станції швидкої допомоги. Одну зі стін замінили дзеркалом Гезела, щоби свідки могли бачити все, що відбувається в кімнаті а пацієнти не відволікалися від прийняття рішення. Увійшовши до відділення швидкої допомоги, Юн Тяньмін пробрався крізь натоп запрошених і став прямо перед скляною стіною. Уперше побачивши убранство кімнати, він відчув настільки сильний запах жаху і нудоти, що ледь стримав блювотні спазми. Лікарня з добрими намірами повністю переобладнала приймальний покій швидкої допомоги. Нові гарні занавіски, нові квіти у вазонах, стіни, декоровані рожевими паперовими аплікаціями, у формі сердець, але досягнутий ефект виявився геть протилежним задуму. Замість видимості гуманності процесу виникала жахаюча суміш страху перед смертю, потужно виштовхована удаваною бадьорістю, немов хтось надав гробниці вигляду новозведеного будинку. Старий Лі лежав на кушесті, що стояла посередині кімнати, і мав вигляд повністю умиротвореної людини. Юн Тяньмін пригадав, що вони так і не попрощалися по-справжньому, і ця думка краяла йому серце. Двоє нотаріусів закінчили оформлювати папери і передали їх на Лі. прослідкувавши, щоб були виконані всі юридичні формальності і дотримані необхідні процедури, нотаріуси покинули приміщення. Їм на зміну прийшов чоловік у білому халаті, який провів фінальний інструктаж щодо перебігу процедури. Тяньмін так і не зрозумів, чи ця людина була лікарем. Спочатку він запитав лі чи добре він бачить зображення на великому екрані над ліжком. Потім поцікавився, чи здатен пацієнт правою рукою вільно переміщати мишу поверхнею ліжка і клікати на іконки відповідей. Також запропонував спробувати інші варіанти, якщо цей здаватиметься Лі некомфортним. Тяньмін раптом пригадав, як старий якось обмовився, що жодного разу не користувався комп'ютером. Навіть коли йому треба було зняти з картки гроші, він стояв у черзі до каси. Вочевидь, він зараз уперше в житті тримав комп'ютерну мишу. Чоловік в халаті пояснив Старому Лі, що запитання про згоду розпочати процедуру повторюватиметься на екрані п'ять разів. І щоразу треба буде вибрати цифру від нуля до п'яти для підтвердження непохитності думки. Усе просто. Дотримуйся підказок і вибирай цифру від одного до п'яти. Відповідям «Надали випадкових цифрових позначень» замість звичних відповідей «Так і ні» щоб запобігти повторному натисканню однієї і тієї самої кнопки пацієнтам у несвідомому стані. Натискання нуль будь-якої миті негайно скасовувало проведення процедури. До приміщення війшла медсестра і поставила в ліву руку старого лі внутрішньовенний катетер. Трубка від голки тягнулася до автоматичної ін'єкційної машини за з ноутбук. Чоловік узяв невеличкий пакунок і, розірвавши захисні упаковки, дістав скляну ємність, наповнену блідо-жовтою рідиною. Обережно вставивши її до паза ініційної машини, він із медсестрою вийшов із кімнати. Старий Лі залишився в палаті для етаназії сам. Комп'ютерна програма активувала екран, і на ньому висвітилося перше запитання, продубльоване м'яким жіночим голосом. Ви хочете завершити своє життя? Якщо відповідь так, натисніть 3. Якщо ні, натисніть 0. Старий Лі натиснув 3. Ви хочете завершити своє життя? Якщо відповідь так, натисніть 5. Якщо ні, натисніть 0. Старий Лі натиснув 5. Запитання повторювалося ще двічі, і ствердні відповіді приховувалися за цифрами 1 і 2. Лі натиснув обидві без вагань. Ви хочете завершити своє життя? Це останнє запитання. Якщо відповідь так, натисніть 4. Якщо ні, натисніть 0. Примітка. Україна Східної Азії, Китай, Корея, Японія. Широко поширена тетрафобія. Боязнь числа 4. Цей забобон пов'язаний із співпадінням вимови іерогліфів, які позначають число 4 та слово «помирати» і різняться лише тоном. Ця фобія – настільки розповсюджене явище, що зазвичай у будинках відсутній четвертий, а подекуди й усі, що місця в цифру 4, поверх. У літаках відповідний ряд крісел і число в реєстраційному номері тощо. Аналогом у більшості інших країн світу є трискайдекофобія, боязнь числа 13. Цієї миті Юн Тяньмін відчув, як на нього накочиться настільки потужна хвиля скорботи, що він мало не втратив свідомості. Навіть коли помирала його мати, він не відчував такого сильного горя. Йому захотілося на всі груди заволати на старого лі, щоб він натиснув нуль. те чортове дзеркало, змусити замовкнути цей м'який жіночий голос. Але лі натиснув чотири. Інєкційна машина безгучно ожила, і Тяньмін добре бачив, як кількість блідожовтої рідини в скляній ємності зменшувалася, аж поки не закінчилося. Лі під час процедури навіть не поворухнувся, лише заплющив очі, немов тихо і сумирно заснув. Люди швидко розійшлися, а Тяньмін так і лишився стояти непорушно, лише вперся рукою на скло. Він не бачив вже неживого тіла, просто стояв і дивився перед собою невидющими очима. Жодних болісних відчуттів. Голос лікаря Джана зазвучав тихо, мов зищання комара, що наближається до вуха. Тяньмін відчув його руку на лівому плечі. До складу інекційного препарату входять високі дози барбіталу, міорелаксантів і хлориду калію. Барбітал діє першим, занурюючи пацієнта стан спокою і глибокого сну. М'язові релаксанти зупиняють процес дихання, а хлорид каліо провокує зупинку серця. Увесь процес триває не довше 20-30 секунд. Лікарі ще якийсь час тримав руку на плечі тяньміна, а потім розвернувся і майже безгучно пішов. Юн так і не озирнувся на нього, але раптом пригадав, де міг його бачити. «Лікарі Джане. стихо укликнув Тяньмін. Кроки затихли, проте Тяньмін все одно не повертався до співрозмовника. «Ви ж знайомі з моєю старшою сестрою, чи не так?» На відповідь довелося чекати довго. «Так, ми вчилися в одному класі. Я бачив тебе двічі, коли ти ще був гетьмалим. малим». Юн неначе у напівсні вийшов на двір із головної будівлі лікарні. Тепер пазл зійшовся. Лікар відстої інтереси його сестри. Сестра жадає його смерті, чи ж ліпше сказати, щоб він пішов у кращі світи. Хоча він часто згадував безтурботні часи дитинства, коли вони залюбки гралися з сестрою. Проте й пам'ятав, як по мірі дорослішання між ними поступово виростала прірва відчуження. Між і сестрою не сталося якогось відкритого конфлікту. Ніхто нікого не образив якимось чином. Але кожен почав сприймати іншого як представника геть протилежної версії населення що згодом спричинило взаємне стійке зневажливе ставлення. Сестра була хитрою, але не надто розумною, і чоловіка знайшла собі до пари. Тож вони не були надто успішними в житті і навіть після подорослішання дітей не змогли дозволити собі придбати власне житло. У будинку батьків чоловіка не було достатньо місця, тож вони тилилися в батька Тяньміна. Сам Тяньмін жив самотою, і його успіхи в особистому житті та кар'єрі не дуже перевищували сестрині. Мешкав він у гуртожитках, які надавали роботодавці, переклавши турботу про хворого батька на плечі сестри. Раптом Тяньмін повністю зрозумів її задум. Після того, як він дізнався про свою хворобу, ліміт страхового покриття на оплату рахунків швидко вичерпався. І чим довше тривало лікування, тим більше потребувало грошей. Тож батько продовжував витрачати свої заощадження, щоб допомогти синові. Натомість жодного разу за все життя не заходила мова про те, щоб допомогти сестрі придбати житло. Такий собі неприхований вияв фаворитизму. А тепер у розумінні сестри батько витрачав швидше вже й її гроші, причому оплачував рахунки за лікування, яке не давало навіть надії на одужання. Евтаназія не тільки залишила б спадщину сестри цілою, але й позбавила б його від непотрібних страждань. Небо затягло сірими хмарами, які кольором нагадували небокрай із його сновидіння. Споглядаючи картину цього безмежно сірого неба, Тяньмін важко зітхнув Гаразд, якщо ти так хочеш, щоб я помер, то я згодний. Він пригадав сюжет оповідання Кавки «Вирок». Під час сварки головного героя з батьком, останній звинувачує сина в егоїзмі і, зрештою, засуджує його до смерті від утоплення. Син легко погоджується зі смертним вироком, не мов це те саме, що винести сміття чи зачинити вхідні двері. Головний герой вибігає з дому, переходить через дорогу, дістається мосту і перекидається через його поручча, Назустріч смерті. Пізніше кавка в розмові з Максом Бродом, своїм біографом, згадував, що під час написання цієї сцени він думав про еякуляцію від насильницького стимулювання. Тепер Юньтямін повністю розумів хід думок Франца Кавки людини в незмінному капелюсі котелку із портфелем, яка більше ста років сновигала на самоті темними вулицями Праги, людини, яка була не менш самотньою, ніж він сам. Повернувшись до палати. Юн виявив, що на нього чекає Ху Увень, його університетський одногрупник. Тяньмін не завів у виші справжніх друзів, і Ху Вень виявився найближчим знайомим. Але ці відносини важко було назвати товариськими. За характером Ху Вень був його повною протилежністю. Надзвичайно товариська людина, знайомий усім і кожному. Але навіть за такого високого рівня соціалізації Ху Веня Тяньмін перебував десь на найвіддаленішій орбіті кола його знайомих у маргінесі соціальних зв'язків. Після закінчення університету вони жодного разу не спілкувалися. Хувень не приніс квітів чи інших стандартних гостинців, які зазвичай відвідувачі беруть із собою в лікарню. Натомість прихопив картонну упаковку алюмінієвих бляшанок із напоями. Після короткого привітання Хувень збентежив Тяньміна неочікуваним запитанням. Ти пам'ятаєш нашу вилазку на першому курсі, коли ми вперше кудись вибралися всією групою? Тяньмін безумовно пам'ятав той день. Саме тоді Чень Сінь уперше сіла поруч і заговорила до нього. Насправді, якби Чень Сінь і надалі ігнорувала його протягом наступних чотирьох років навчання, він, можливо, так і не наважився б взяти на себе ініціативу заговорити з нею. Тієї миті він сидів наодинці і дивився на безкраю водню гладінь водосховища Міюнь. Вона підійшла до нього, сіла поряд і запитала, чи він взагалі цікавиться у житті. Поки вони розмовляли, кидала у воду камінці. Говорили про найбуденніші речі, що можуть спасти на думку одногрупникам, які щойно почали спілкуватися, але Тяньмін досі чітко пам'ятав кожне слово тієї розмови. Згодом чінсінь зробила невеличкий паперовий човен і пустила його на воду. Вітарець підхопив білосніжне суденце, і воно повільно поплило в далечінь, аж поки не перетворилося на крихітну білу пляму. Цей день виявився найсонячнішим із усього періоду навчання в університеті. У реальності погода тоді була далекою від ідеальної. Дощіло, повітрі висіла мряка і поверхню води брижило від крапель. Халька, яку вони кидали у воду, була вологою, але відтоді Юнтянін закохався в дощові дні, тванисті угіддя та мокрі камінці і часто складав на своєму столі невеличкі паперові човни, зроблені власноруч. Йому раптом спало на думку а чи не зародився той спокійний світ його сну з тих спогадів. Однак Хувень, вочевидь, волів більше поговорити про подальші події того дня, які не запали в пам'ять Тяньміна настільки добре. Проте він усе-таки зміг пригадати решту подій, що трапилися на їхній першій спільній вилазці. Кілька подруг викликали Чяньсінь до себе, і на її місце підсів Хувень. Не дуже сподівайся, вона така товариска з усіма. Це не стало відкриттям для Тяньміна. Більше вони про це не говорили, Натомість Хувень побачив у його руках пляшку з мінеральною водою, тож запитав, що ти на бога п'єш. Вода в пляшці мала зеленуватий колір, і в ній плавали сплутані клубки зілля. Я нарізав трав'яний збір і додав у воду. По-справжньому органічне петво. Окрилений щастям Тяньмін того дня був значно багатословнішим, ніж зазвичай, тож оповідав далі. Якщо мені пощастить у майбутньому, я обов'язково засную компанію з виробництва такого напою, який, безумовно, буде затребуваним на ринку. Ховень засумнівався, чи є на світі щось менш питне, ніж ця борда. Тяньмін не залишився в боргу. А як щодо алкоголю? Чи тільки новий дим – приємніша річ? Навіть кока-кола має мерзенний смак, коли куштуєш її вперше. Усе це питання звички. Друже, та розмова повністю змінила моє життя. Ховень обійняв Тяньміння за плечі, відкрив упаковку і вийняв бляшанку з напоєм. На її зеленій поверхні були зображені просторі пасовища. Напій називався Зелений шторм. Ховень потягнув за кільце і подав бляшанку товаришу. Зробивши перший ковток, тяньмін відчув добре знайомий гіркий присмак запашних трав і неначе захмелів. Він заплющив очі і немов поринув у минуле, в той дощавий день, коли поруч сиділа ченьсінь. Це оригінальний рецепт варіант для масового ринку солодший, сказав ховень. І це добре продається? Причудово. Зараз основна складність полягає у високій собі вартості сировини. Не думаю, що ця трава аж така дешева. Поки виробництво не стане масовим, з собі вартість зелені перевищує вартість фруктів чи горіхів. Крім того, в траві багато шкідливих інгредієнтів, і обробка до прийнятного рівня – складне завдання. Однак перспективи дуже хороші. Є багато сумів, готових вкладатися у виробництво Хуян навіть розглядає можливість придбати мою компанію. Але хер їм. Тяньмін мовчки роздивлявся Хувень, Колись випускника з дипломом аерокосмічного інженера, а тепер підприємця і власника бізнесу з виробництва прохолоджувальних напоїв. Він – людина, яка власноруч керує дулою, слугує дороговказом для інших. А Тяньміну лишається хіба що звести рахунки з життям. Він програв і опинився на узбіччі. Друже, я тобі винен. Просто сказав Хувень, простягнувши йому три кредитні картки разом з папірцем. Розвернувшись довкола, він прошепотів прямо у вухо. Тут три мільйони юанів. Пінкод код написаний на папірці. Примітка. Три мільйони юанів десь приблизно 240 тисяч доларів. Я ж не подав заявки на патент, відказав Юн Тяньмін. Але ідея була твоєю. Без тебе зеленого шторму не існувало. Нехай юридично нічого й не оформлено, але візьмі ці гроші. По-товариськи, я завжди був тобі винен. За законом ти мені нічого не винен. Просто візьми. Тобі вони зараз будуть геть незайвими. Тяньмін більше не сперечався. Хоча сума для нього була просто шаленою, він ані трошки не хвилювався. Гроші вже не здатні врятувати його життя. Справа не в сумі. Однак останній промінь надії все ще жеврів у його душі. Щойно Ховень пішов, Тяньмін одразу попрямував на консультацію. Його лікаря Джана на місці не виявилося, тож він витратив чимало часу, щоб потрапити на прийом до заступника головного лікаря, світила вітчизняної онкології. Тяньмін без недомовок запитав, чи залежить успішність його лікування від товщини гаманця? І якщо так, то які шанси на одужання? Прочитавши в комп'ютері медичну картку Юнтяньміна, старий лікар похитав головою і відповів, що рак легенів метастазував чи не усі життєво важливі органи. Оперативне втручання на такій стадії вже неможливе, тож лишається тільки консервативне лікування, хіміо- і променева терапія. Успішність лікування не залежить від грошей. Молодий чоловіче, пам'ятаєте приказку? Лікарю до снаги вилікувати лише виліковне. Будда здатен врятувати від циклу переродження лише тих, хто цього прагне. Надії більше не було. Тож Тяньмін того самого дня заповнив папери на ефтаназію і передав їх лікарю Джану. Несподівано той почав ховати очі і, здавалося, страждав від внутрішнього морального конфлікту. Зрештою, опанувавши себе, він запропонував припинити курс хіміотерапії. Подальші страждання від побічних ефектів позбавлені сенсу. Єдине, що залишилося зараз, якнайліпше витратити отримані гроші. Здоровий глузд підказував, що гроші слід було віддати батькові. Потім вони перейдуть у спадок родичам, але це було все одно, щоб просто подарувати їх сестрі. Юнтяньмій не хотів цього робити. Він уже згодився померти, як вона того воліла, і відчував, що більше нічого їй не винен. Тому може, здійснити якусь заповітну мрію? Було б непогано вирішити в навколосвітню подорож на шикарному океанському лайнері на кшталт Куїн Елізабет 2. Грошей мало б вистачити, але стан здоров'я залишає бажати ліпшого, і йому може банально не вистачити часу. Дуже прикро. Як було б чудово лежати на залиті сонцем верхній палубі, спостерігати за морськими хвилями і пригадувати життя. Чи дощового дня сидіти на березі Невеличкого озера в далекій Чудернацькій країні і жбурляти камінці в розбурхану дощовими краплями воду. Він згадав Чен Сінь. Останніми днями спогади про неї дедалі частіше зринали з глибин пам'яті. Тієї ночі Тяньмін дивився випуск новин по телевізору. Одне з повідомлень було таким. На 12-й сесії Ради оборони землі ООН було ухвалено резолюцію номер 479, якою вводився в дію проєкт «Дозірок». На базі програми розвитку ООН, програми ООН із довкілля та ЮНЕСКО було створено спеціальний комітет із реалізації проєкту з повноваженнями по всьому світу. Сьогодні вранці відбувся офіційний запуск вебсайту проєкту до зірок китайською мовою, який ознаменував початок реалізації програми під небесні. За словами очільника представництва ПРОНУ у Пекіні, проєкт прийматиме заявки від фізичних та юридичних осіб, але не розглядатиме заявок неурядових організацій. Тяньмін відчув, як його серце переповнює відчуття тепла. То жін одягнувся і вийшов із палати. Сказав медсестрі, що хоче подихати свіжим повітрям, але оскільки вже після відбою погасили світло, вона відмовилася випускати його на двір. Тож він повернувся до напівтемної палати, розсунув занавіски і відчинив вікно, чим викликав невдоволене бурмотіння нового сусіда по палаті, який зайняв ліжко старого лі. Юнтяньмін підняв очі до неба. Попри те, що міський смог заховав панораму нічного небосхилу, він зміг роздивитися поодинокі срібні полиски нічних світил і, нарешті, вирішив, що робити з грошима. Він подарує ченсінь зірку.